Почалися виступи письменників. Усі божилися, що вони самі, їхні родичі і знайомі, все життя мріяли про цю щасливу мить, яка докорінно змінить життя галичан. Галина, котра мала запам'ятати прізвище кожного, маємо знати кожного колаборанта, наказував лебедь, весь час зверталась до лейтенанта. А це хто? І той чітко називав прізвища ораторів. Михайло Рудницький, Андрій Волощак, Ярослав Бурковський, Ярослав Галан, Степан Тудор, Олександр Гаврилюк, Ярослав Кондра, Петро Козленюк, Ірина Вільде, Василь Ткачук, Іван Керницький, Богдан Нижанківський. Один молодий письменник прочитав навіть вірша, присвяченого приходу Червоної армії. «Хвала!» Побідним чотам, що прибули зоков звільнити народну снагу. Шляхи для них відверті, срібні кулі женуть мов птахів з гнізд хижацький гурт. Колеса мрій несуть нове майбутнє. У багряниці воїн сходить день, що снився нам. У день цей незабутній вітаємо ми щастя, молоде Мов, дівчину в Стьожки, так наше місто в прапори прибрали ми і ждем. Не тільки мир, серця несе нам військо, серця. Не квіти їм доблу сприпнем. «Це хто?» – хто? затрохтіла Галина, та раптом почувся голос Василевської з президії. «У мене запитання до товариша поета». «Про які саме побідні чоти йдеться? Чи є то військо? Що за наше місто?» І прокурорським тоном з металом в голосі. «Вважаю, що цього абстрактного вірша, з якого не можна зрозуміти, хто кого і від чого визволив, автор міг би написати за будь-яких обставин». Молодий пояс зблід на вшпиньках пройшов до свого місця, а зала тривожно загомоніла. «Всі усвідомили, які визволителі прийшли». А Соломія подумала. «Тепер ясно, товариш лейтенант, чому ви не уточнили, в якому саме обласному управлінні служите?» «Дали не в управлінні пожежної охорони. Пожежники не знають в обличчя всіх письменників». Хоча можна вас назвати і пожежником. Але це якраз те, чого треба було Соломії і Галині для виконання завдання лебедя. До Різдва все було спокійно. Кожного вечора вони зустрічалися на кухні. Лейтенант обов'язково приносив щось смачне – тушонку, брикети, гречки, інколи навіть вершкове масло. За вечерею, яку швидко готувала Галина, лейтенант обов'язково розповідав щось цікаве. Ну, не те, щоб прохоплювався, а ніби навмисне повідомляв. Провокував? А на Різдво, яке відкрито тепер ніхто не святкував, але вдома в кожній хаті була кутя, зв'язковий, з яким Соломія зустрічалася по суботах на ринку за оперним театром, передав наказ Ігоря. Лебедя, негайно з'явитися на законсервовану конспіративну квартиру на Замарстинівській. Тепер вона носила ім'я всесоюзного старости Калініна. Там на Соломію чекали двоє вояків з дуже важкими пораненнями. І хоч вона взяла з собою всі необхідні ліки і кілька разів ганяла хлопців по аптеках, поранених не вдалося врятувати. Поховати їх було дуже важко. І поки вони з цим впоралися, закопали у Брюховицькому лісі і навіть хреста не поставили, минуло ще дві доби. Тобто, на загал вона була відсутня п'ять діб. А коли поверталися додому на вулицю Мончинського, її перехопили троє зовсім вже синіх від холоду хлопців, одного з яких, Рудого Зеника, вона знала. «Туди не можна, пані докторко», – прохрипів Зеник. А Галина, ахнула вона, три дні, як заарештували. Берлін, листопад 1940 року від Різдва Христового.